Натурою трьома валашками. Десантники охоче давати прізвиська новакам якось випустили із виду старшого лейтенанта позалужного і його окрестили досить прозаїчно, старшим від офіцерського чину. Старшого знав Освальд і навіть добув улітку для нього німецький паспорт. З паспортом ходити можна було в Курляндії досить вільно, як і жити без страху що тебе заберуть у тавір полонених. Коли ж утворився котел, старшой доклав усіх старань для того, щоб зустрітися з двома Андріями, фокусником та шкідником і прийти до десантників. Про все це Велка сповістив по радіо своєму командуванню, добряче стомившись за три години роботи на передачу. Він уже згорнув антени, склав рацію і засипнув пряшки упаковки і лише тепер поставив себе на місце тих, про кого повідомляв у центр. Деякі з них бачили його за роботою. Ось і тепер Галка ніби читав в очах обох Андрію, які повернулися із бойового завдання, знаючи вже, що звістка про цих полетіла на велику землю. Як там на тім боці фронту? Чи приймуть нас? Чи простять? Ми ж не зрадники, що потрапили в полон. Чи сповістять матері, батькові, дружині, братам і сестрам про нас? Нехай і не сповістять, аби повірили нам, що ми знову в Червоної армії. Що ми народилися вдруге, і це сталося у ворожому тилу. Як би зраділи дома Бо ж не отримували звістки від нас три-чотири роки. Ми ж були на волосині від смерті, і оце при першій нагоді прийшли до вас, що гідно в бояк закінчити Велику Вітчизняну війну з німецько-фашистською армією. Настежі, що вела до кухні, Галка зустрів позалужного, і той, зупинившись, сказав, переступивши з ноги на ногу. А про те, що я мав звання старшого лейтенанта, ви повідомили? Так, передав. І правильно, що ти відстукав туди і про моє звання, полегшено зітхнув старшой, звернувшись до радиста вже на ти. Якщо ти не проти, може, коли-небудь у шахти зіграємо, я принесу й дошку й фігури з якогось хутора. А може, і зіграємо, У мене є саморобні, з берези вирізані. Погодився Галка, а сам уже думав, як при нагоді записати про карантин у свій зошит, бо безкомедного там не обійшлось. Та зараз не до гумору. Уже наступного дня після прибуття новобранців до Кудрявої до Балтійця, який теж прийняв кількох чоловік, рішуче постало питання про заготівлю харчів. Ця операція мирна, і Галка попросив Кудрявого, щоб той дозволив йому пробітритись, розім'ятись. Солдатам на фронті про продовольство думати не доводиться, але у фронтових розвідників добування продовольства – обов'язок кожного. Аби столком провести заготівлі, треба дружити з населенням. Така найперша умова навіть – аксіома. А щоб домогтися такої дружби одними розмовами про те, що до селян завітали сторбами парашутисти, посланці Червоної армії чи партизани, які допомагають розгромити фашистську Німеччину, не допоможеш. Треба своєю поведінкою завоювати симпатії і довір'я у селян. Уже перший місяць життя в котлі Довів місцевим людям, що парашутисти дрібні групи партизанів заслужили назви Межа Браліс-Лісових братів. А німецькі солдати, команди айсаргів і власовців були охрещені презирливими прізвиськами вісту Куроїди і Лупатлаші, ганчірники-лахмани. Тож виходило, що заготівлі, операція ще політична, і командири груп «Кудрявий балтієць» призначили старшим у заготівельників «Галку».